God morgon, välkomna till eh, God morgon Vänstern. Jag heter Torgas Lander. Eh, idag har jag en panel med mig i vanlig ordning. Eh, i den sitter Jenni Lindahl heter jag. jag chef för Arena Opinion. Chef för Arena Opinion. Och med en liten hund. Och hunden heter Movitz. I Movitz. Ja. Och <laughs> vi är också med oss <coughs> Gustav Almestad, Bibliotekarie, den förallt. Ja. Särskilt idag. Särskilt idag. Får jag fråga dig den nya släppa attityden? Att du inte tar reda på vad vi heter innan utan att vi måste säga det. Ja, att jag har glömt bort vad ni heter sen, sen ni kom hit för fem minuter sen. Jag bara, Fan, det är tidigt. Det, det är några som sitter där, vad är det ni? Ja, ja, ja. Så, så blir det. Jag blir så distraherad av Movitz som jag i alla fall kommer ihåg. Eh, hörni, eh, jag ska säga innan vi drar igång på riktigt att det här avsnittet av Godmorgonvänstern, gör sig samarbete med Skiftet, som ju är en folkrörelseorganisation. Mm. Eh, och de säger så här va, till er. Att om du har en idé för att förbättra ditt kvarter eller göra Sverige till en bättre plats så är mitt skiftet kampanjplattformen som lägger makten i dina händer. Det är liksom inte bara en namninsamlingssida utan det är en plattform för att vanligt folk ska kunna bygga en rörelse för progressiv samhällsförändring. Eh, lättaste sättet att komma igång med detta är att helt enkelt gå in på mittskifte.org och starta din egen kampanj. Då får du se hur lätt och eh, förhoppningsvis roligt det är. Det var det, det, var det. då kör vi igång. Mm. Hörrni, idag har vi ju en bibliotekarie i soffan mm. och en hund eh, så därför tänkte vi att vi skulle prata om eh, kulturpolitik. Yay! Yay. Eh, och och det, det har ju varit eh, en del eh, kontroverser de senaste veckorna. Eh, det är Emmy Järfälla som har plockat ner en, en antidemokratisk tavla. Eller, säger, man. Äh, säger de själva. Eh, det är eh, SD och, och styret i Sölvesborg som har bestämt att de inte ska ha någon utmanande samtidskonst. Eh, och det ena med det andra. Jag tänkte att vi skulle börja dock i en lite annan fråga. För några eh, veckor sedan så skrev Ebba Börstor en debattartikel där hon eh, bland annat förklarade att det har blivit för mycket konst i samhället. Eh, och jag, jag har sett två menskonst. Och det ena är den här livströmkvist i Stockholms tunnelbana som faktiskt föreställer kvinnor med mens. Eh, och så var det en gång på när någon sålde så, överhängen som var liksom tamponer Eller såg ut som det. Jag är lite osäker på om de var riktiga mm. eller inte. Det är den hela min, min upp, liksom upplevelse av menskonst. Hur stor, stor är genren menskonst? Och den är ju inte särskilt stor. Eh, det, <coughs> när när Liv Strömqvist hade sitt sommarprogram där pratade om mens så var det på grund av att någon hade sagt just att ni kvinnoritar ju bara serier om mens och hon hade börjat undersöka detta och kom fram till att det fanns inga serier om mens överhuvudtaget. Så att nej den är ju ganska liten men det här är ju bara en, den har blivit en symbol för, för samtidskonst överhuvudtaget, det vill säga sånt som inte är... Eh, vad ska man säga, klassisk, borlig, nationalromantisk, eh, här fin föreställande. Nu är det ju ofta mänsklig konst, kanske föreställande. Men eh, när det har blivit en symbol för allt det som nationalister och konservativa hatar med konst. Och de hatar ju i allmänhet samhällskonst, eller samtidskonst. Det är, det är ju inget nytt. Och det är inte bara om den handlar om mäns, utan det är överhuvudtaget om den är. Om den säger någonting om samtiden, vilket ofta oftare gör. Eller om den inte gör det också. Samtidskonst är alltid skottlinjen. Mm. Oavsett vad den sysslar med. Ja, himlaorättvist. Jag mm. mm. mm. skulle du verkligen kunna argumentera för att just mänsklig konst i sig borde liksom snarare skildra någonting väldigt tidlöst eh, i, i grunden. Men just företeelsen, eller idén om företeelsen, är ju supermodern eh, eh, och säkert av de skälen du nämner eh, förkastligt i vissa borgerliga många borgerliga Ja. Men alltså det är ju verkligen, det är ju intressant just som ett slagobetraktat, det är ju det är det egentligen här. Det är. Det är ju inte en konstgenre, det är ju liksom ett, ett propagandabegrepp mer än någonting annat. Mm. Men jag tror att det som, det som Ebba tror, det som hon reagerar mot, för jag tror inte att hon är egentligen är emot att det finns konst så långt tror jag det har gått i Kristdemokraterna. Jag tror hon ändå tycker att folk får rita vad de vill, lite grann. Men det som det här är en symbol för är ju att Alltså en slags idé om att skattepengar används för att fostra människor i någon genuspedagogisk mångkulturell riktning. Att, att, att det finns en misstanke bland konservativa och nationalistiska om att, ja, men, och nyliberaler. Så att konsten liksom då lite i smyg uppmuntrar folket och syssla med saker som... Marxism och mäns. då. Ja, annat, precis. annat samhälle Eller, som stöktar det. Det finns ju också. Exakt, för hundra fel ute är de ju inte. Alltså det finns ju en, det, det finns ju liksom riktlinjer i, om man tittar på institutionernas, alltså typ att man vill främja demokrati, man vill främja kanske mångfald, man vill främja jämställdhet. Allt det här är ju mm. politiska mål som kanske inte kristdemokraterna alternativt alltid gillar. Mm. Så att, jag tycker att vi Helt fel ute i inte Ebba Börstor. Hon är helt fel ute i att det, finns, att, att, alltså det är klart att det inte finns för mycket mänsklig Men i att vi kanske måste diskutera hur man använder, alltså hur man politiskt styr konsten. Därför att Det som jag tror är farligt med att bara skratta och säga så här, okej, okay, vi skiter vi det vad de tycker. De, de kommer ändå, ingen kommer bry sig om vad de tycker. Det är ju dels att de snart kanske har majoritet, ett konservativt nationalistiskt block. Och dels att vi faktiskt, vi kanske inte har diskuterat de här frågorna på allvar. Var går gränsen för kostnadsfrihet? Hur mycket ska man styra politiskt i någon slags riktning då som, om vi säger så här, vi som sitter här, vi tycker väl att men det är väl bara en bra riktning att säga att, det ska vara, att den ska främja jämställdhet och så vidare. Det är väl bara en bra riktning att säga att eh, filmpengar ska gå till kvinnor och så vidare. Men det är en politisk styrning. Och kanske någonstans ska vi diskutera, men hur mycket sån politisk styrning ska vi ha? Vi kanske, ska, vi kanske faktiskt ska ta den diskussionen lite på allvar. Innan det är för sent. Mm. Men det, kan man tänka sig en opolitisk, alltså så här, om, om jag till exempel ska göra en kulturbudget, kan vi, är det ens tänkbart att den skulle på något sätt kunna vara helt frikopplad? Allt liksom? är politiskt. Men man kan ju tänka sig att man. Jag menar, när man ska tilldela medel till samtidskonst, till scener, mm. till allt sånt där, så kan man ju försöka rigga systemen så långt det är möjligt att inte vara politiskt styrande. Mm. Det, det är ett sätt. Det är ju det som egentligen menas med armlängdsavstånd, att det ska liksom inte vara ett detaljstyrande. Men jag tycker att den här frågan egentligen är, är lite liksom ihopgäggad mellan två olika skiljelinjer. Och det ena är ju, ska konsten vara liksom. För sig själv eller ska det vara instrumentell. Och sen eh, om den ska vara instrumentell ska den vara det i ett liksom, nationalistiskt syfte eller i ett <laughs> progressivt syfte. Uh -huh. Alltså i praktiken så är det, det. länka. Alltså, mm. de, jag menar att Sverigeas Ebba Börstors, konstsyn är ju egentligen inte att konsten ska vara eh, bara liksom inte modern. Den ska ju ge ett annat budskap. De har ju en annan ideologisk tanke med vad konsten ska förmedla och vad konsten ska. Ge för effekter i samhället, mm. eh, mer eller mindre uttalat. Mm. Eh, Martin Ågård skrev på Aftonbladets kultur tror jag i morse eller igår kanske att eh, han var glad att M och eh, hade vaknat och vi började plocka bort eh, sån farlig politisk konst och såg fram emot hur de skulle ta bort liksom, Karl 12, eh, Gustav mm. den andra Adolf eh, och så vidare och så vidare. Och så vidare liksom jämna nationalmuseum med marken. Mm. Eh, så, nationalmuseum är för övrigt den institution som har fått mest pengar i den nya kulturbudgeten, mm. som ju liksom är ett museum som har väldigt mycket Det kanske det som, som M, och KD och SD skulle tycka var bra. Mm. Å andra sidan så fick de inga extraanslagda M, KD-budgeter innan, som fast de bad Nej. om det. Det Men. kanske beror på att de också aktivt har försökt att kurera sina verk på ett helt annat sätt. Ja, ja, de har fel, ja. fel skyltar bredvid. <coughs> ja, precis. Men jag tänker på det, till exempel den här kvinnan då i Moderaten i Sölvesborg. Nu har jag glömt att hon heter Maria. Någonting. Hon med biblioteken? Nej, vad säger Nej. Nej hon, som ville ta ner, hon som tog ner tal. Det var Järfälla. Järfälla, ja? jag blandade ihop dem. Ja. Sölvesborg var Södersborg ju är, samtidskonst är, samtidskonst. Mm. är det inte också så att det är lite, lite rimligt att hon känner sig lite hotad av Karl Marx? Nej, du får ja. börja alltså, Ja, men alltså. I den här, liksom, jag, jag tycker att man i, i det här sammanhanget kanske också ska se det som att eh, i, i samband med att man har ett politiskt skifte, i, i ett, det kanske inte var ett skifte, jag vet ingenting om Järfällas politiska historia i detalj så, men jag menar att, att en, ett, ett styre dekorerar på sitt sätt skulle kunna vara en helt normal sak. Att så här, nu har vi den här konsten för nu är det vi som styr och sen så kommer nästa styre och så säger jag, nej men vi kommer ha den här konsten inne i liksom de här den här salen där man sitter och pratar, det är ju liksom egentligen inte så offentligt så att det spelar någon roll. Ehm, däremot så finns det ju en del liksom, etiketteringar av den här konsten i samband med att de plockar ner den som är, mm. om inte så här rakt förkastliga, så åtminstone är lite löjliga mm. från vårt perspektiv. Ehm, och det säger ju också någonting om liksom, hur man tolkar ett verk beroende på var man kommer ifrån, om man är då en person som känner sig ansatt av den här eh, konsten, så, så kanske inte är jättekonstigt. Nej, inte. Men jag, jag tror också att det här är, det är fortfarande en del av ett, ett, ett större projekt att någonstans styra egentligen inte bara konsthistorien utan historien. Att, sådär, hur, hur, eh, att försöka glömma bort arbetarrörelsens betydelse för det Sverige vi ser idag. Eh, det finns ju ingenting som Moderaterna heller skulle vilja i stil med att, äh, att de är, gjorde de här historierevisionistiska uttalandena. Men för faktum är, är att de överhuvudtaget har ett kommunhus och sätta konst i. Ja, på precis grund precis det. Ja, det, det. Mm. Va, du, tänkte du säga att precis tvärtom där? Nej, men ja, jag tycker att det är orimligt. Eller jag förstår också precis mm. eh, det perspektivet att eh, klappa vill dekorera om lite när man är ny på jobbet och har bytt skift och så. Men samtidigt så den attityd som man ger uttryck för, den är jag rädd för. Den är jag rädd för faktiskt även från vänster. Alltså typ, här är bara gubbar, det ska vi ta bort och så vidare. Alltså det, det, är, en, det är en dålig syn på konst tycker jag. Mm. Um, och um, um, dessutom så är det ju, det är helt sjukt de argument hon är anför. Det är ju är väldigt fel i sak, måste man ändå mm. säga. Och menar, det är som om jag skulle säga så här, vi kan inte ha det här konstverket på, på lafferkurvan för att... Nej, vänta. Nej, det är väldigt, <skratt> för att <Laffe> <skratt> är ju fel i sak, medan kapitalet inte är det. Så, i alla fall huvudsakligen inte. Mm. Så att det är liksom... Finns det några konstverk jag vill Laffekurvan? Jag ska göra ett. Ja. Ja, gör Och sen det. ska du ja. kräva att de har det på väggen inne på arenan. Exakt. I... <skratt> <skratt> Nej, men det är som att jag skulle säga, vi kan inte ha den här där Milton Friedman syns. Mm. Alltså, det blir en slags revisionism ja. mm. som är eh, obehaglig. Det är men tror du att, att Vänsterhavetet till exempel skulle ha tagit ner en, ett konstverk? på Milton Friedman i motsvarande situation? Nej. Det ja. um, är osäker faktiskt. Ja, men alltså Det beror på, beror på alltså typ om man är på ens personliga rum, eller om ja. det är i fullmäktigesalen, om det har suttit där länge och allt sånt. Där. Det är en massa faktorer. Om någon ja. just satte upp det, alla tycker att den är ful. Så det, beror på... ful. <laughs> ja. det behöver inte vara heller så, tänker jag. Att, så här, att ett konstverk flyttas ner från en vägg är ju inte nödvändigtvis samma sak som att det liksom censureras eller försvinner. Nej, jag att men med hennes mest... argument är det ju det. Ja, absolut. Men jag menar, den mesta kommunala konsten till exempel ligger väl i magasin. Exakt. Alltså säkert 95 procent. Man kan och inte ha allt efter. Man ska efter. se det som en, liksom, en del av samma större fråga. Att det handlar liksom, om, om ens bild av liksom, konsten och historien. Mm. Och, och ett kamp om kulturell hegemoni liksom, i förlängningen. Och i sak spelar det väl inte så stor roll om den här tavlan hänger där eller inte. Och i sak så spelar mm. det väl ingen roll om Sölfesborg Säger att de inte ska köpa en samtidskonst eftersom de har säkert inte gjort det förut heller. Jag bara gissar. Nej, de hade väl inte köpt in någon konst förra året? Med, med. Nej, alltså typ det känns ju inte som att det kommer att vara så här, typ galleristerna, nu får vi slå igen. Så kommer inte stämningen bli. Nej, men, det är ju så också. jag läste en, en rapport från KRO faktiskt äh. i häromdagen från 2017. Eh, som konstaterar att bara en av fyra kommuner eh, lever upp till det så kallade enprocentsmålet. Mm. Som alltså är att man lägger en procent av budgeten på konst. Eh, och dessutom att det är helt beroende av om det finns någon på kommunen som råkar vara intresserad av konst. Mm. Speciellt i de små mm. kommunerna. Det är kanske är lika bra att det är, först och främst behövs någon som är intresserad så att det inte blir den här i rustning som har lagt pengarna på. <laughs> Eller han, han som köpte en tavla av sig själv i i sån romersk ja, legionärsh han är det. Har ni sett den tavlan framför dig ja men jag, men jag är inte alls det... så rolig som det låter som att den är. <laughs> jag alltså jag, jag tänkte mig att det skulle vara ett stort oljeporträtt ah. ja. men det är liksom lite mer att han ja, syns ja. någonstans ja. på det. Ja. nej men, men det, det är självklart så är du där liksom en, en fråga som, som är i, i grunden det viktigaste för liksom offentlig konst i sig eller, eller offentligt Finansierad konst. Alltså det, det, jag, jag ser det ju som eh, ett sätt att liksom underlätta för konstnärer att, att lyfta kulturlivet i stort. Att liksom pumpa in lite pengar till någonting helt ospecificerat och, mm. och bara liksom se vad som kommer ut. Mm. För att konsten har liksom i princip alltid varit beroende av någon finansiär som antingen är rik dåre eller som är offentlig. Mm. Det är, liksom, det, är inte, det är inte nödvändigt för att konst ska uppstå. Men det är fortfarande en bra sak om det finns någon liksom, något medel för alla människor som inte har råd att bara syssla med konst på skoj. Det är som grundforskning. Mm. Alltså att mm. man på något sätt, man, man slänger in pengar i att ta reda på lite random mm. saker. Se vad som kommer ut. Så är det ju väldigt mycket med, med, med liksom att, att men det måste finnas ett inflöde in i. Lite random, det behöver inte vara liksom den bästa, det behöver inte vara den som är mest föredömlig eller så, utan det kan vara att man skjutsar in pengar i, i konst på ger någonting tillbaka till samhället som, eh, som, är, alltså som motiverar, för att, jag menar konst kommer att finnas oavsett precis som du mm. säger, men varför ska man använda skattepengar till att bosta det här? Jo, det är för att vi får bättre, eller vi får, vi får intressantare händelser i samhället, ja. vi får reda på saker om oss själva, vi får reda på saker vi inte visste förut. Precis som i forskning. Som att det går att göra konst vilket tydligen ingen har gjort innan. Men det är ju också kaffepengar. Ja. I liksom, det, det, det, i det är ju mm. otroligt lite pengar det handlar om. Så att varje gång vi liksom chaff som skattepengar har finansierat någonting så ska mm. man komma ihåg det. Att det här är så pengar som folk i privatsektor liksom bara häller ut på Vadå, en spritfest igen. Alltså mm. det, är, det är så lite lite pengar. Och det är egentligen kulturen i stort. Liksom. Det gäller också biblioteken också, det är lite så man kan lika gärna ösa på lite, ja. för det är ändå så billigt. Det ja, är man... så otroligt mycket för så lite, ja. det gör det. Alltså Framförallt så ska man väl inte, det här är kanske inte läge just nu. Vi är på väg in i lågkonjunktur, eh, liksom. det kanske är svårt att motivera att man skulle höja alla anslag till kulturen jättemycket exakt just nu, är det svårt mm. politiskt att få igenom i alla fall. Men vi ska åtminstone inte sänka dem, och vad vi kanske ska göra istället är ju att börja diskutera ja, men på vilket sätt kan man verkligen upprätthålla den här principen om det är mm. Därför att jag känner att, vi i, att det finns liksom massor med olika tendenser som pågår samtidigt i samhället idag. Som är att, att saker blir politiserade, saker blir polemiserade. Att vi ska liksom, allt ska in, in. Och det gäller verkligen inte bara från höger. Det gäller väldigt mycket från höger. Som har en, för de har en plan. De har en så här kulturpolitisk mm. plan som är att här ska vi använda kulturen till att skapa goda nationalistiska medborgare med rätt och sunda värderingar. Mm. Med en gemensam identitet, en gemensam kulturhistoria. Så här, de har en otroligt stark plan. Vänstern har ju ingen plan. Men däremot har vi en känsla av att uh, vi ska nog lägga oss i det mesta. Så att det blir mer, uh, mer rätt. Bra. Mm. Alltså typ här måste man ha genom glasögonen, här måste man ha, här är rasistiskt och så vidare. Och det, det stämmer ju, den kritiken stämmer ju, mm. men det är inte för politiker att eh, börja köpsa mm. Mm. Jag tror att man kan vara lite yrvakna över att eh, det som man alltid har betraktat som så här, men det här är väl de normala goda värderingarna mm. som alla har har blivit ifrågasatt. Mm. Eh, och då ser man plötsligt hur mycket man har liksom specificerat saker Precis. på ett ganska onödigt sätt. Mm. Ni, nu tänkte jag att vi skulle hinna med kort grej också eh, angående läsningen yeah. när vi ändå är inne på kulturen. Mm. Ni, eh, läsningen går ju, eh, går ju nedåt framförallt bland ungdomar. Mm. Eh, 11 procent läser varje dag av 18-åringarna. Eh, och jag har skrivit här att de åtminstone skäms för det, en majoritet uppger att de själva <laughs> tycker att de läser för lite. Mm. Det är bra, men eh, hur katastrofalt är det att bara 11 procent av 18-åringarna läser varje dag? Ja, alltså vad läser de? <laughs> <laughs> alltså, när man säger, är det böcker varje dag eller läser du överhuvudtaget för Läser är de, de huvud varje dag. De måste ju läsa på Facebook till exempel. Det här är ju också ja. liksom, en enkät de har svarat själva, så jag menar att de har ju läst boken, Jag, jag tror också att det läser böcker. De har ju läst frågan åtminstone ja. när de svarar så. Ja. ja, nej, men det är väl, väl, väl jätte allvarligt, ja. men inte så konstigt. Jag, jag läser själv mycket mindre böcker, eftersom det finns mycket distraktioner i, i dagens mm. samhälle. Um, jag, jag menar, förut läste man ju böcker för att. Det var det enda man hade. Det fanns inget, det annat, roligt fanns roligt inget annat roligt att göra. Man bara läste böcker hela tiden. Och mm. nu läser man böcker. Det är liksom en tröskel att ta sig över. Därför att då måste man fatta ett väldigt aktivt beslut om att lägga ifrån sig en massa andra saker. Eh, sin podcast, sin, si, sitt Instagram, sin För Netflix. var 18 så var det liksom Leka med en sten och en träbit som man så slog Eller, Eller så, var det, läsa så böcker. var det Läsa böcker. var det, det var ändå, så här, typ. Det var ju fett. Man kan fett. läsa om någon som har det på oss. <laughs> Nej, men det var, ju liksom, det var ju ett nöje då. Ja. Och nu finns det mer nöje än att läsa böcker. Ja, alltså jag... Så jag problemet är att böcker är för tråkigt helt enkelt? Mm. Ja, men det är mycket svårare. Jag tror svårare. att det, det mm. att jag, jag tror absolut att det finns fler distraktioner och jag känner av det själv eh, i viss mån att jag kanske liksom läser i eh, liksom 20 sidor i en bok och sen så kollar jag lite på Twitter och sen så mm. fortsätter jag läsa. Alltså det blir ändå ett, ett störande inslag. Eller att jag kommer på att jag ska fota en intressant sida i boken och lägga upp och sen så blir det ett stort inslag från en person som ändå läser ganska mycket. Men det är, jag tror att det hänger mer ihop med eh, att det eh, blir liksom sämre läsförmåga överhuvudtaget bland unga och eh, hänger ihop med en försämring av skolan i och med exempelvis friskolareform. Att, men redan tidigare så har det också varit så att den gruppen som fortsätter vara storläsare även liksom en, efter det som brukar kallas för bokslukaråldern, 9-12 ungefär, så, så, har alltid varit en smal grupp så att liksom de, de inbitna läsarna tror jag liksom, fortfarande kommer att, att vara ungefär mm. Mm. Liksom, lika stora andel eh, och det, är ju liksom, det, det tråkiga är ju att det blir liksom Alltså Läsningsfrågan eh, här blir ju också en fråga om liksom läsförståelse i allmänhet. Det är ju mm. kanske inte ett egen värde att läsa mycket romaner. Vågar inte riktigt säga det. Men, men ifall läsförståelse i allmänhet blir sämre så, mm. så är det mycket annat som liksom kommer med. Det är svårare att hänga med i samhällsdebatten och så vidare. Mm. förstår vad vi pratar mm. om i flammans morgon-tv och mm. sådana saker. För att man orkar liksom inte sätta sig in i komplexa sammanhang om man inte kan ta in text, för att text är en sån liksom grund Precis. Stomme. Om det är så att de här ungdomarna läser otroligt mycket på Instagram, mm. vilket ju är möjligt, Alltså de bara ja, sitter och läser precis. allas statusuppdateringar mm. hela tiden och inte bara titta på bilderna. Mm. Då kanske det inte är ett jätteproblem. De kanske lyssnar, de kanske lyssnar på intressanta dokumentärer. Alltså typ, ja, ja. Alltså det måste inte vara romaner som sagt. Men däremot, precis som du säger, för att jag, jag tror ju att det är så att, eh, att man läser sämre idag. Mm. Det finns det säkert också undersökningar. Mm. Men om jag tittar på när man tittar på min sons klass till exempel. Mm. Så är det ju, det, de går i femman och, och de kämpar verkligen med att läsa bra. Mm. Och det ska man kanske inte göra i den åldern. Och det kanske är lite sent att börja liksom bli bra på att läsa nu. Och de kommer ju aldrig vara lika bra på att förstå vad som känns det som. Kanske jag är bara fördåsfull, men kan man inte, precis som du säger, mm. kan man inte ta till sig text snabbt och enkelt och bra. Har man inte det i sig så kommer man aldrig kunna vara en lika viktig aktör i samhällsdebatten. Mm. Jag tänker att det här kommer i liksom två nivåer också. Det första är ju att man ska liksom lära sig kunna läsa färdigheten bara att liksom förstå text och mm. bokstäverna. Men sen liksom arbetet att lära sig orka läsa en text mm. man inte direkt sugs in i. Är liksom, och jag tror att det steget är liksom det som är, som är allvarligast att, att tappa. Precis, mm. och det där är ju samma tycker jag. med för det, det, Där tycker jag jag får kämpa hemma för att vi ska titta på en hel film. Mm. För att det är också ett motstånd. Det är liksom en dramaturgisk uppbyggnad. Det är inte så här typ som en, som en enkel YouTube-video där man kommer direkt in i en gaming-situation och så, mm. så är det, det slut efter tio minuter. Det är liksom noll motstånd. Mm. Medan liksom att titta på drama, mm. eh, alla former av drama är ju ett slags motstånd. Så att bara det är ju jobbigt idag för folk. Mm. Det finns väl någon sån någon sån gammal forskning, jag vet inte hur uppdaterad den är, men som säger att just läsförståelse är liksom viktigare än typ allt annat när det gäller mm. att, att klara av högre studier. Liksom. Alltså om, du, om, du, om du vet någonting om ämnet i fråga innan, det spelar inte så stor roll. Bara du kan läsa liksom, och kan ta till dig text. Otroligt skönt för mig att höra, kör jag. <laughs> så du inte vet jag någonting? Jag behöver inte kunna något, jag behöver bara kunna läsa. Du kan då. läsa så det är roligt. Ja. Men hörni, eh, lite på kanten då. Eh, vad kan vi göra åt det här med? Barnens slappa <coughs> läsning. Vad kan biblioteken göra? Ja, eh, biblioteken kan ju nog göra mer ifall man inte skär ner på dem och lägger ner dem. Eh, och det är, säger jag inte bara liksom utifrån Stockholmshorisonten just nu, utan det är ju liksom ett, ett nationellt problem. Mm. Eh, men jag tror, jag tror ändå också att skolan är ännu viktigare eh, i det här sammanhanget. Och liksom det, den situationen som skolan är idag är inte rolig. Eh, och sen så är det självklart så att man ska ha liksom ett möjligheten att ha ett nära samband mellan skola och folkbibliotek och att man inte bara liksom tänker på frågan att det ska finnas skolbibliotek eller inte, vilket är viktigt nog, utan också att eh, barn måste lära sig att biblioteket existerar för att de ska veta vilken resurs det är, för att de ska få den lusten. Men sen så tror jag att rent praktiskt eh, så är linjen skitsamma vad barnen läser så länge de läser. Eh, är det rätta? Svaret jag, jag tror på oss här lustläsning eh, är vägen till annan läsning. Mm. Även om det är på Instagram? Eller... Jag, jag är osäker på om det där med liksom instagram texter jag tänker läsa en bok är mm. faktiskt någonting eget som ska ha det. Eller okej, okay, liksom artiklar, essayor. Eller Kalanke. Ja, men jag, av serier, gud ja, absolut. Sen är ju liksom Kalankas kvalitet kan man ju säga så. Jag, men men jag, jag är ju liksom... Jag är ju inte är snacka skit på om läs. Kalanka. Nej, jag, det beror, jag på, beror på vilken författare och tecknare ja, det är. Ja, jag grävde i vuxenserier i ja. på biblioteket som ja. barn. Det är liksom det har gjort mig att det är här idag. När du säger äh, bara... är det liksom vuxenserier då? Serier, eller? Vuxen... Ja. Men det här är ju på den tiden okay. då, då inte fanns riktigt samma utbud. Och naturligtvis så fanns det en del utmanande tekniker som lockade också. När det fem var fem bara år det jag ville komma Ja, men det ledde in till svår text och svåra dramer. Så. Mm. Mm. Med, med detta bekännande från din ungdom... Så. Stark avslutning! Så, ...så avslutar vi det här programmet, för den här gången vi är tillbaka nästa vecka. Troligen inte ni, vi kanske kan få låna hunden. Jag kan se The Angel ja, Ska du komma och vara här varje vecka? Ja. Eh, om ni gillar det här så kan ni eh, prenumerera på flamman. Om ni redan gör det så kan ni swisha på ett nummer som kanske riker upp här någonstans. Eh, titta nästa vecka. Läs en eh, riktig bok. Tack för idag. Hej hej.